Det här är ett poddradioprogram från Sveriges Radio. Spökhistorier är ofta som bäst sent på kvällen när man har suttit med några kompisar länge och snackat. Atmosfären börjar liksom bli lite friare då. Någon kanske berättar om någonting som de en gång var med om som de inte kan förklara. Alla blir fascinerade och vissa har egna berättelser att bjuda på. Och just där och då så känns det ofta som att allt man berättar om har hänt på riktigt. Jag minns en gång för några år sedan då jag och några kompisar satt på en hotellbåt på Södermälarstrand i Stockholm och drack några öl. Det var en vacker sommarkväll. Min kompis Jonas berättade en historia som jag inte har riktigt kunnat glömma sedan dess. Berättelsen handlar om en man som kommer till en stad och tar in på ett hotell. På väg upp till sitt rum på andra våningen så går han förbi en dörr som inte har något dörrhandtag. Han frågar lite senare i receptionen varför det var en dörr där uppe som inte hade handtag. Och receptionisten säger, nej vi använder inte det rummet längre. Det, vi, vi använder inte det. Här ja, tänker den här mannen som bor på hotellet. Och, ja, senare på väg upp till sitt rum så kan han väl inte riktigt stå emot sin nyfikenhet. Så han böjer sig ner framför dörren och tittar in genom nyckelhålet. Men allt han ser är rött. Bara rött i hela nyckelhålet. Ja, tänker han. Och sen så går dagen och på kvällen så har han avtalat att han ska dricka öl med några kompisar på en bar. Så han träffar dem och de pratar om hur dagen har varit och så. Och sen så i förbegående så nämner den här mannen det här med det konstiga röda nyckelhålet. Ja, säger en av dem han dricker öl med. Ja, det där har ni inte hört om det. Det var stort för några år sedan. Det var en pappa och pappans dotter som bodde i det där rummet. Eh, pappan hade blivit galen och mördat dotten Och somliga säger att det är för att dotten hade helt röda ögon. Det här är Creepypodden med mig, Jack Werner, där vi berättar creepypastor som ibland har kända författare, ibland är skrivna av anonyma personer på webbforum, människor som vi aldrig kommer få veta vilka de är. Och så finns det creepypastorna som bygger på gamla sagor, historier som cirkulerat även innan internet fanns. Den om mannen på hotellet är en sån. Vår nästa historia är en sån som började på internet men som sedan har spritts långt utanför. Den har blivit en sorts ny modern vandringssägen och den handlar om ett tv-program som gick för några årtionden sedan. Barnen som såg programmet är nu vuxna och på ett webbforum möts de igen för att se om det är fler som kommer ihåg det gamla barnprogrammet Candle Cove. Candle Candlecuv! Ja! <laughs> minns någon detta barnprogram? det hette Candle Cove och jag måste ha varit sex eller sju när det gick. Jag har aldrig sett det omnämnas så jag tror det gick på någon lokal tv-kanal kring 1971 eller 72. Jag bodde i Ironton på den tiden. Jag kommer inte ihåg vilken kanal men jag minns att det gick på en konstig tid, typ 16.00. Jag känner verkligen igen det. Jag växte upp utanför Ashland och var nio år gammal. 72. Candlecow. Handlade det om pirater. Jag kommer ihåg en piratmarionettdocka vid en grotta som pratade med en liten flicka. Ja, och jag är inte galen. Jag kommer också ihåg pirat Percy. Jag var på något sätt alltid rädd för honom. Han såg ut som han var byggd av delar av andra dockor, riktigt lågbudget. Hans huvud var från en gammal porslinsdocka och det såg ut som något antikt som inte alls hörde hemma där. Men jag kommer inte ihåg vilken kanal det gick på. Ursäkta att jag återuppväcker denna gamla tråd men jag vet exakt vilket program du pratar om, SkyShale. Jag tror inte Candle Cove gick mer än i några månader. Det måste ha varit 71 och inte 72. Jag var 12 och såg några avsnitt av det med min bror. Det var på kanal 58 vad det nu var för en station. Mamma lät mig slå över till den efter nyheterna. Få se nu vad jag kan komma ihåg. Det utspelar sig i Candleviken. Och det handlade om en liten flicka som föreställde sig att hon hade ett gäng piratvänner- Piratskeppet hette stock. och Pirat Percy var inte någon särskilt bra pirat eftersom han var för lättskrämd. Och i bakgrunden spelades det ständigt på en ångorgel. Jag kommer inte ihåg vad flickan hette men det var något i stil med Janice eller Jade. Janice tror jag. Tack Darren! Utropstecken, utropstecken, utropstecken. När du nämnde Laughingstock och Kanal 58 kom minnena flödande. Jag kommer ihåg att fören på skeppet var ett leende ansikte med en underkäken under vattenlinjen. Det såg ut som att den svalde havet och hade en hemsk röst och ett ännu hemskare skratt. Haha, <skratt> nu kommer jag också ihåg. Minns du ut den här biten, Skyshjell? Du måste gå in. Ugg, Mike. När jag läste det där gick det en kall kår ut med min rygg. Ja, jag minns. Det var det skeppet alltid sa till Percy när han var tvungen att gå in i något läskigt ställe för att hitta skatten, typ en grotta eller ett mörkt rum. Och kameran zoomade in på Laughingstocks ansikte med varje betoning. Du måste gå in. Med skelande ögon, den löst hängande käken och fiskelinan som öppnade och stängde den. Det såg så billigt och hemskt ut. Minns ni skurken? Frågetecken. Hette han? Herregud, skinntjuven. Vad var det för barnprogram vi såg egentligen? Jag kunde verkligen inte titta när skinnkjuven dök upp i rutan. Han bara sjönk ner i sina trådar från ingenstans. Ett smutsigt skelett med en brun hög hatt och en kappa. Och ögon av glas som var för stora för hans huvud. Herregud! Var inte hans höga hatt och kappa väldigt dåligt sydda dessutom- av något som skulle föreställa barns hud. Jo, jag tror det. Jag kommer ihåg att hans käkar inte kunde öppna sig. De bara gled på varandra. Jag minns att den lilla flickan frågade Varför rör sig ditt mun så där, Och skinnkjuven, med blicken mot kameran och inte mot henne, svarade Så den kan mala ditt skinn. Jag känner mig så lättad över att även andra kommer ihåg detta hemska program. Utropstecken. Jag hade en mardröm om det. Den började med vignetten men övergick till en scen där alla karaktärer var med men där kameran bara klippte mellan deras ansikten. Dockorna och marionetterna skakade spastiskt och alla skrek och skrek. Flickan gnydde och grät. Varje gång jag hade den mardrömmen vaknade jag och hade kissat i sängen. Jag tror inte det var en dröm. Jag minns det där som ett avsnitt. Nej, nej, nej, det är omöjligt. Det var ingen handling eller någonting. Karaktärerna stod alltså bokstavligt talat och skrek och grät hela avsnittet igenom. Jag kanske efterhand konstruerar det här minnet, allt eftersom du berättar. Men jag svär fan att jag kommer ihåg att jag har sett det du beskriver. De bara skrek. Jag minns hur den lilla flickan Janis skakade. Och skinnkjuven vrålade genom sina gnisslande tänder med käkar som slet så vilt åt sidan att jag trodde att de skulle gå av. Jag stängde av och det var sista gången jag såg det programmet. Jag sprang och berättade för min bror och vi vågade inte sätta på tvn igen. Jag var och hälsade på min mamma idag. Jag frågade en del om när jag var liten, åtta eller nio år gammal på det tidiga 70-talet och då kom vi in på Candle Candlecow. Jag undrade om hon mindes det och hon blev förvånad att jag själv kom ihåg det. Hon sa, ja för jag brukade tycka att det var så underligt när du sa, jag ska titta på Candle Candlecow nu mamma. Och sen slog du på någon tv-kanal som inte hade börjat med dagens sändningar ännu. Du satt där framför det vita bruset och bara stirrade in i rutan i en halvtimme. Du hade en väldig fantasi med ditt piratprogram. Kandelkav skrevs av Chris Straub som har hemsidan Chainsaw Suit. Där man kan läsa fler spökhistorier och tecknade serier. Avsnittets sista historia skrevs av allt att döma av signaturen Laser Goose i februari 2011. Vi har gjort om den lite för att passa svenska omständigheter. För den passar väldigt bra nämligen i ett land där det är många som kör bil i snölandskap under mörka nätter. Som du kanske gör just nu. Har ni någonsin haft känslan av att vara betraktad av någonting omänskligt? Eller ondskefullt? I så fall skulle du kunna beskriva hur stark den känslan var på en skala från 1 till 10. Jag skulle nog säga att min upplevelse från tidigare ikväll var en åtta på den skalan. Klockan var tio på kvällen och jag körde hem från mina föräldrars hus. De bor bara så där tio minuters biltur från mig men oj vilken skillnad tio minuter kan göra. Ut hos dem finns inga gatuljus och det känns som att vara mitt ute i vildmarken. Tänk i Norrbotten mitt i vintermörkret och lägg till det mitt utmärkta beslut att köra hem via en genväg i skogen. Samma skog som jag förresten också krockade med en älg i för bara några månader sedan och det ledde till att mina julklappspengar gick upp i rök. I alla fall jag skumpade fram på den där isiga vägen i halvfart och stirrade mig vindögt på vägen för att undvika att köra in i någon fyrbent olyckshändelse när jag plötsligt förblindades av strålkastarna på en annan bil. Den var minst 800 meter bort men den hade helljuset på. När jag kom närmare såg jag att det var en liten lastbil som stod parkerad vid sidan av skogsvägen och varningslamporna var tända på den. Jag sakta ner och försökte se om den kanske också hade kolliderat med någon älg. Resultatet av en krock är enklat att se. Det är en sabbad kofångare, en sprucken framruta, avslagna backspeglar och så, såklart ett kadaver. Men när jag åkte upp jämsides med lastbilen så såg jag inga sådana skador. Väl utanför strålkastarljuset upptäckte jag att den hade ett hästsläp på sig med röda baklyktor som blinkade i takt med lastbilens varningslampor Jag drog ner fönstret på min egen bil för att prata med vem det nu var som satt i lastbilens förarsäte och så upptäckte jag att den var tom Hallå, ropade jag Ingen svarade Då hörde jag krafsandet och dunsandet det lät som att någon slog en upp- och nervänd bunke i golvet och det kom från bakom hästsläpet. Jag böjde mig fram, ut ur fönstret och såg ett rep som hade knutits fast om ett handtag på sidan av hästsläpet. Det försvann runt bakom hörnet men jag såg det röra sig upp och ner som om något drog i det där bakom. Jag kröp långsamt fram med bilen och kikade till slut runt hörnet. Plötsliga rörelser mitt i den stilla tystnaden överraskade mig. Sen insåg jag vilken idiot jag var. Repet gick till en hästsele som såklart satt på en häst. Stående en bit från vagnen med repet sträckt mellan sig själv och handtaget där det hade knutits fast. Den stod vid diket som löpte längs med vägen och den frustade mot mig när jag gled närmare i min egen bil. Jag tänkte att jag förmodligen hade skrämt hästen och stängde av mina strålkastare. Den bara stampade vidare. Snön i marken kring hovarna hade liksom slängts upp och kärlen hade skrapats upp och stängt över snötäcket. Hästen hade stått där ett tag. Hallå, ropade jag igen, den här gången helt säker på att få ett svar från någon i mörkret som låg över åken på andra sidan diket. Men det förblev tyst. Jag mötte hästens blick igen. Ånga kom från dess frustande näsborrar, sen vände jag blicken mot dess hovar igen. Jag är ingen scout, men det är ganska lätt att pussla ihop ett händelsförlopp i spåren man ser i nyfallen snö. I de röda fläntningarna från hästsläpets baklyktor kunde jag tydligt se stövelspår längs släpet, spår som gick och kom ifrån förarsätet. De svängde runt hästsläpets hörn och gick ner i diket, och så syntes de komma upp på andra sidan där borta igen. Då hade de dessutom sällskap i snön, av spår av hovar. Okej, tänkte jag. Den här lastbilschaufförens häst hade förmodligen flytt från ladan där den brukade stå och nu hade han åkt iväg för att hämta hem den. Sen tittade jag på snön mellan hästen och släpet närmast mig. Jag såg en massa spår där, men de gick inte i in någon bestämd riktning. De verkade vara utspridda över marken som om personen hade hoppat omkring från en fot till en annan. Och mittemellan dem såg jag andra spår. De såg liksom lite ut som fredstecken utan den där cirkeln runt omkring. Som ett y med ett lite längre streck som stack upp mellan klykorna. Något sulavtryck såg jag inte, men varje enskild tå var säkert någon decimeter tjock. Vid den bakre änden av varje avtryck i snön fanns det ett litet hugg. Inte riktigt ett spår utan mer som om det var en spets som hade stuckits ner. Som en klo liksom. De där avtrycken var tillsammans med stövelavtrycken slumpbart att utsprida över snön. Det verkar som att vem det var som hade stövlarna på sig så hade han tvingats passera det här andra, det här djuret, för att nå tillbaka till förarsätet. Men stövelavtrycken gick inte tillbaka till förarsätet från den där röran utan ut ur den och sprang istället i en rak linje iväg. Bort från lastbilen och hästsläpet och ut ur ljusräglan. De sträckte sig med långa mellanrummen mellan vart och ett av avtrycken– –in i det oavbrutna mörker som sänkte sig ända fram till Jokkmokk några mil bort. Ovanpå stövelavtrycken, i ett zigzag kring den raka linjen– –löpte de djuriska kloavtrycken. Mellanrummet mellan dem var minst lika långt som mellan vart och ett av stövelavtrycken. Med andra gick de häl. Den röda ljuskäglan från hästsläpets baklyktor fick den vita snön att lysa rött i mörkret– men jag är också säker på att de mörkare fläckarna av rött i snön som var utspridda här och där bland avtrycken inte var en produkt av min fantasi. Jag slängde en blick till på den fortfarande upprörda hästen och i det skumma ljuset tyckte jag mig också se några mörkare streck i pelsen på den. Jag är ingen idiot. Jag tänkte inte stanna där och leka skräckfilmsoffer. Jag började rulla iväg från lastbilen och dess släpvagn och slog på helljuset igen. Men i backspegeln såg jag hästens blick fäst vid min bil. Jag kan ärligt säga att jag aldrig sett ett djur ha det uttrycket förut. Jag ville bara gasa på, men avtrycken i snön längs vägen löpte vid sidan av min bil och jag kunde inte slita blicken från dem. Några meter från där den röda ljuskäglan tog slut syntes ännu ett tillplattat område i snön avtrycken från någon sorts slagsmål och ytterligare några mörka fläckar. Därefter tog stövlavtrycken vid igen och fortsatte sin språngmarsch längs vägen åt motsatta hållet från lastbilen. Men vid den sidan av den tillplattade snön syntes något annat. Det större avtrycket av en kropp. Avtrycket i snön var stort som av en vuxen man men vid dess båda sidor stack någon sorts former ut. De var breda och lite skrynkliga som av en person med jacka på sig som hade lagt sig på rygg med händerna utsträckta från kroppen kring dem hade snön sprätts upp som om formen hade tryckts ut det här avtrycket hade jag bara för en snabb blick på men jag svär att det såg ut som jag beskriver det det låter som en snöängel men det skulle vara helt fel att jämföra det med det jag började rulla fram lite snabbare men jag var tvungen att hålla hastigheten nere så att hjulen inte började spinna vilt i snön de tre avtrycken kom tillbaka efter det där stora avtrycket i snön löpte fram några meter och sen tog de slut Stövlovtrycken fortsatte ytterligare några tio meter framåt men de upphörde också. Jag stannade upp med bilen. Inte för att jag verkligen ville men mer för att min hjärna behövde processa vad det var jag såg. Två spår av avtryck i snön. Ett från en människa och ett som uppenbarligen inte var från en människa. Och båda tog bara slut. Ingen kursändring, inga långa skutt, ingenting. Ren orörd snö vid alla sidor. Jag vände mig om för att slänga en sista blick på lastbilen. I det röda ljuset såg jag släpvagnen och hästen som fortfarande verkade stirra på mig. Men så plötsligt vände den sitt stora huvud uppåt och jag såg någonting förändras. Ljusskäglarna tyckte studsa mjukt, bara en liten vinkling ner och så upp igen. Som om någonting för ett ögonblick sänkte ner sin tyngd över vagnen. Hästen stirrade upp mot mörkret ovanför hästsläpet dit ljuset inte nådde och började kämpa hårdare än jag någonsin sett ett djur kämpa mot någonting förut. Mina däckspann vilt i snön innan de tog fäste i vägen och jag åkte iväg. Det var där och då jag hade min upplevelse som jag skulle graderat åtta på den där skalan jag pratade om i början. Jag vet inte hur många gånger på vägen hem som jag var nära att sladda ner i diket. En gång så åkte bilen fram längs vägen sidledes. Men av någon sorts kombination av tur och ren viljestyrka undvekar jag att fastna i vägen- och nu står jag på min garageuppfart. Det är mitt i natten och därinne vet jag att alla sover. Jag önskar att jag inte hade glömt fjärrkontrollen till garagedörren hemma- för det jag känner just nu är otvivelaktigt en tia på skalan. Lampan vi alltid har tänd över verandan lyser upp en bit av hustaket. Den nyfallna snön är obruten runt omkring- men i ett hörn av taket, ett hörn som bara nett och ljuset når- ser jag tydligt ett avtryck av någonting. Någonting jag förmodligen inte behöver beskriva för er. Dörren till mitt hus är tio meter bort från min bildörr. Tio meter. Jag tror jag kommer sova i bilen i natt. Du har lyssnat på Creepypodden med mig Jack Verl. Dramaturg är Ludvig Josefsson och producent är Karolin Brattporo. Om du vet en spökhistoria från internet som du vill höra här i podden eller om du har en egen upplevelse att berätta om maila oss gärna på creepypodden at Sverigesradio.se Om du vill höra någon av berättelserna igen gå då in på vår hemsida på Sverigesradio.se På Facebook heter vi Podden. Tack för att du har lyssnat. Du har lyssnat på ett podradioprogram från Sveriges Radio.